Dag amal, hierdie is die 16. september 2009 en ons gaan hierdie ons officiele eerste episode van Gogha Bight maak. My naam is Natasha en hier vanuit Londen sê ek welkom en aan amal wat luister. Um, van die mens wat nou al die paar episodes vooreen geluister het op my ander website ga jou een bykie wonder waar en wat het gebeur. Wel, ek het Twee dinge. Ek het een, het ek een uh, website gehad, wat gogeby.com geregistreer was. En ek het drama en drama en drama gehad, om die ding oorgeskuif te kry. Ek is nog steeds bezig aan die proces, so hou ma, hou ma moed met my ons, hou ma net moed. Maar in die meantime het ek een uh, bykie van een beter ding in die gang gekry met baie help van aan Johan daar van die moeder af, ek het vir bykie gaan keir, met vir my lekker kost gemaakt. So, dankie Johan, um, jy het jylle so in sy maai ingestuur, maar ek het baie geleer, en het was lekker om jylle allemaal te ontmoet, um, en uh, vir Anja bykie, sy so oor bykie jou bol te jaag, maar is nou weer een ander episode daarie, of jy sal seker daar oor praat. Maar in ngeval, dankie baie vir dit, en as jylle dan van daar wil luister, Dit is op www.gogabite.wordpress.com En die lekkerste deel van daai is, ek kan nou die audio link directly naar iTunes toe. So, uh, jylle kan my nou aflaai op jylle iTunes en subscribe. So as daar nieuwe episode uitkom, dan kan jylle so met daardig van daarop optel. Of dan kan jylle ook direct van die website afluister. Maar dit maak het daarom so bykie makkeliker om... Uh, om my saam te vat as jylle nie by rekenaar gesit kan bly vir al die tyd wat ek met jylle wil gesels neem. Nou ja, ek wou last week die episode opgeneem het, en so half van die episode te besluit my, my iMac, my Apple Macs, my brain, hy wil nie meer saamberd nie, en hy begint te vries. En daar is ding wat lykloos sê vir die, so, dit lyk soos a, soos a beachball, En as daar denk voor jou begin spin, dan moet jy nou weet, daar is moeilijkheid. En my het onopoudelik aangehou spin. En so ook toen nou, het my haar draaitjens na baie langse gesikkel, saterig ochend, nou ordentlik die geest gegeen. Ek het om toe ingevat daar in Londen toe, en hylle het vir my gesê, oké, okay, ons gaan hy nou diagnoseer, en ons sal kyk wat kan hylle van die wat van kan red maar dit was nie baie hoopvol gewees nie maandag toe nou ek die oproep gekry en gesê die die brein van my computer is heel te mal in sy maai in en hulle sal hierdie ding moet vervang en hulle sal met die hard drive teruggeen en as ek kom na een specialiste wil vat om die informatie van daaraf af te trek dit gaan opeens nie nou een paar rand kos een paar pond kos kan ek dit ook nou laten doen dit is ons nou nou maar die brein van die Mac verander, en um, ja, so dat ek nou ook vanmiddag vier uur een oproep gekry en so gesê die ding is recht om te komhaal, en in plaas van om my man al die pad te laat inraai Londen in spitsverkeer, to besluit ek nou heel braaf, brave tanny, ek gaan die ding op die trein huis toe dra. Nou, dit is nie een klein dingiekie nie. Dit is 24 inch skerm, en, uh, maar nou, ons het hom op die trein gekry en uh, ons het hom op die huis gekry in een stuk en nou kan ons uiteindelik vir julle een pot gooi maak, dit is nou waar julle uithou gewees na ek bykie daar met die pad opgeloop het en my armes begin lam raak, as ek, as ek hom op die huis kry kan ek een pot gooi maak en julle alles vertel so hier is hy nou in die denkbaar, dit is ook om ek nou sê, episode 1 officieel van Goghabite vanavond hier sovele. Dan, so as ek hier hoor ek het verkouwe, ek sal bieke beter klink in die volgende episode, as so ek geloof het. Ek het bieke night news gedrink, en ek is bezig om myself nou moeite goede dokter, want ek gaan amper op vakantie, of met vakantie. Oh, ek word ander ten die moeilikheid, my betie. Ek weet nie of ek op vakantie of met vakantie gaan nie, maar nou ja. Anyway, ons gaan weg. En ek wil nie sik wees as ons wegga nie. En ek het op een stadium gedag, oh hel, nou het ek die varkje gevang. Maar, like my die, die 2 doses en die dag af van die werke van die bed het my goed gedoen. En ek klink daarom als een beter. Ek het ook in die tijd baie opgewonnen, laas wie ek my op julle vertel het, my, my hand om vir my iPhone te kry, Ek wil graag een iPhone gehad het, en toe nou laas week donderdag, nee, laas week satyrig, aan, te besluit ek nie, ek moet nou een kry. En so is ek toe nou ook die sondehoogend vroeg hier uit Londen toe op soek na iPhone, en daarom kon ek nou vir my die een kry wat ek wil gehad het nie. Die maandag het ek na nou werk, het ek weer daar by Oxford Circus uitgegaan, en die mens wat nou weet, As so jy daar by Bond Street uitklim, het ek al die pat afgeloop tot by Holbin, en uiteindelik daar by een van die klein car phone warehouses, het ek toe vir my een nieuwe iPhone 3GS, 32GB, in die hande gekry. En dis great, want ek het nou ook my wordpress op omgelaai, so as ek op die trein sit en daar sal so ons nou ook iets wat aanjaag of, ietsie snaks gebeur, en kan ek vir julle allemaal nou baie lekker vind, verduidelik, voor ek vergeet. En dit is great, want dit maak jou so so in touch met alles. En dit het my ook laat denk hoe makkelijk het is, vir ons die is daar om in contact te blij met mense. En toch doen ons nie, doen ons het nie. My ma mou al dit, oh, ek het daar nou weer nie gebel hierdie week nie, of ek het nie het SMS boodskap terug teruggesteer nie. En dit is heel makklik om het te doen, maar toch doen ons het nie. Ek het in my iPhone, so skies, hopenlik sal dit nou beter gaan, en um, dus is lekker, ek hou van die applikasies wat jy het, en al hier die nieuwe dinge, dit is heel exciting, baie, baie lekker. Dan het ons, wat het ons nog goed doen A oh shame, ja, dan sal Patrick Swayze, nou was hy ook nou die emmer geskop. Hy het lang gesikkel, het am, in, ek denk een jaar en een maand het hy sy kanker oorleef. En dit is een van die eerste kankers wat jy kan kry, en hy het nogal goed tiending sy gat probeer skop. En ongelukkig het hy na die gevecht verloor, en amal het so oor die nies gepraat en gesê, oja, oh onthou jylle om in Dirty Dancing, en onthou jylle om in Ghost, was ek het, maar ek kan onthou, voor al die dinge, het ek, toe ek klein was, het ek altyd North and South gekyk, wat die TV reeks was. En dis wat ek die eerste keer, bieke verlief geraak het, op die oukie en sy grijs baiekie. Was hy Patrick's Weiss, en hy het, sy eenbeen was al kort sy ander een gewees, wat nogal een vernommel was, as jy sien, hoe goed, hy kon dans. Hy was an amazing dancer gewees. En, daar gaan nou baie goeie dinge oor ou, is die ene ding wat al die snaaks, is mense dood gaan, kom al die great dinge uit, wat jy bieke meer moes gewaarderen, toe die ou leemendag was. Maar, ek dink, hy was toch, hy het een goeie lewe geluid, en ek dink, hy het uh, interessante lewe gehad. Hy het sy apps en dance gehad, soos ons amal, maar op die ou einde, het hy ongelukkig nou nie die laatste geveggewe nie. So ons, uh, kan man net ons die familie denk, en mense denk dat die, die selfde denk gaan. Dit is nie een makkelijke ding nie. Beetje te ernstig. Maar ook op een ander ernstig genoot, het ons toen na die aand, een uh, film gekyk, wat ek gekoop het, so paar weke terug. En die films naam is Into the Wild. Nou Into the Wild is een van die films wat jy kyk en aan daar die tyd laat ek jou so'n bykie terugdenk en die dag daarna dan denk jy nou nog bykie verder terug. Oor, het gaan oor hierdie ou wat toe hy in een klas met universiteit toe hy 23 was, het hy net weggeraak, hy, hy het pad gevat en hy het al sy geld verbrand en hy het niemand laat weet, hy nie sy, sy familie laat weet waar is of hoe verre is nie. En tot sy naam van anderheid groot, groot moeite gedoen om amper van die aardpola weg te verdwijn. Om, om een soort inner geluk te gaan vind. En dit het hom op 2 jaar uh, pad gevat. Waar hy oor een beetje van Amerika getuur het en hier en daar werkjes gedoen het en een paar hippies ontmoet het. En hy het homself, verskrikkelijk snak, hy het homself um, Alexander Supertramp genoem. Nou, die ouwe toe ook nou op sluit, so na die 2 jaar, het hy met inner geluk gaan vind, daar in die wildernis van Alaska. En hy het daar ook ingevaar, en hy het amper die hele winter, ek denk het, is dus 3 of 4 maanden, het hy in die wildernis, heel te mal op sy eie voet, het hy, het hy oorleef. En, ongelukkig toe, het hy nie so goed voorbereid, die wind of die wildernis ingevaar nie, en die wildernis het hem toen nou maar geleer, waar hy die verkeerde besie of die verkeerde wortel geëet het, en om basis dat doodstaaf het, hy kon hy kon nie my koos eet nie, en as hy dit kon kry, sal hy sy lyf het nie kon verwerk nie, en so het hy toen nou maar ook daar by homself alleen gegaan maar dit is, as enig een van julle die film in die hande kan kry, of om kan uitneem, of kyk, of koop, dit is raarig die moeite waard, into the wild, en dit is raarig, raarig moeite waard, om dit te kyk, dit is raarig, een van die films, wat jou bykie, bykie laat like reese is, oor wat jy dink van die lewe, of hoe jy die, hoe jy die in die lewe kyk, of ervaar, en syke films maak, maak my altyd, bykie diep dink, maar uh, dis seker nie te slecht storykie nie. Nou, so kom ons wat gauw breek en ek ga gauw my koppie thee maak en kyk of ek my keel kan skoon kry. Raui, langs ons terug. Weet nie wat beter klink nie, maar ons voel daarom soe bykie beter soe. Gaan ons. Um, ja, ek wou gesê het, ek wil vir Sasha. Ek sê, baie baie geluk met jou hele 2 jaar op die aardpool. Sasha, Ek hoop jy het een baie, baie lekker dag gehad. Ek kyk van die foto's, denk ek jy het jy self gaten uit geniet, met al jy persenkies en uh, cute krillebolle. Ek hoop jy het ons nog baie, en uh, jy ma en jy boy jy lekker spoil weer. Sodra jy kan, kan gesels, dan, uh, dan nooi ek jou om um saam met jy my te kom opneem. So. Maar, baie geluk Sasha, met jou verjaarsdag, wat zondag was. En daar was een ander paar verjaarsig wat ek ook sommer gauw gaan, gaan moet noem. Um, Elmerie, geluk met jou verjaarsig. Ek weet ek het jou op Facebook gesê geluk 5 jaar. Maar het was lekker om hierdie jaar vir jou actually iets meer persoonlik te kan sê is net om vir jou aan jou te denk. Um, Elmerie is nou een van my vriendinnen wat ek op kleederskoel ontmoet het. Of haar ma was my, my kleederskoel onderwijsres geweest En ons was nou maar maaikies gewees van daai dit af. En so oor die jare toe nou maar het ons bekie contact verloor en... weer dier die baie interessante internet... het ek eerlijk net ma maas naam en fan ingetik... en so so op hulle afgekom. Omdat sy nou getrouwd is kon ek nie al ja, op Facebook kry nie, want ek het nie gewet wat al nieuwe fan was nie. Maar dit is... dit is uh, interessant hoe, hoe makkelijk jy die technologie tot jou advantage kan gebruik. So, al spiekie af van die bid ik, sorry... Amri, baie geluk met jou vir jou ook dan. Dan het ons, wat het ons nog gehad? Jy sê, ons is bezig gewees, so baie dinge om te praat en ons kan nie eers dink aan al die dinge nie na. Klink of my nees nie baie beter gaan opklaar nie. So ek gaan jylle groet vanavond en openlik sommer die nabwek vir jylle nog jynnetje gooi. Ek het een lekker topic waarover ek wil praat so ek sal julle dat weet, en hoop en ek sal julle kan sien. Loos een paar comments, op daar op www.gogabyte.wordpress.com en as julle comment los dan kan julle my daar so, dan sal ek vir dit terugskryf. So laat my weet wat julle denk, hoop die kwaliteit raak so'n bieke beter, ek sal daar aan werk, ek leer nog baie dinge mense, leer nog baie dinge, all in good time, soos hulle sê, maar ek hoop jy dat het baie lekker dag, verder, of avond verder, of middag verder, en tot volgende keer, baie wends,